Ju para qëtë e ligjeratët të ndryshme fetare nga hoqëa ndëruar Omer e Fendi Bajrami Me shpresë se këto ligjerata do të këndikim në zemrët e juaja Do të shtojnë diturin të uaj dhe do të forësojnë imanin të uaj Ja rifkur alikum u mitra sahabi Fu adi indekum ju rëdhi wa jumsim Ju lazim u kumë u imba u dhe të këtë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 Edhe kemi përment fjallën la ilaha illa Allah edhe kushtet e saj Pas kësaj autori vazhden duke përment të kundërten e tëvhidit Kemi thonë tëvhid është me njësu Allahun subhanahu wa ta'ala Me vequë Allahun sin kryim, sin adhurim, sin emrat edhe cilësit e ti E kundërta e tëvhidit është shirkë Shka shirku? Shirku është me i shëshru Allahut dikan tjetër me, me adhuru dikan tjetër Pos Allahut subhanahu wa ta'ala Ose me adhuru Allahun Po natë adhurim me i shëshru edhe dikan tjetër Allahut subhanahu wa ta'ala Autori e ka përment Kur ka filu shirku? Njerët gjithë edhim, njerët në filim Kanë qenë në të uhit pasër Ademin a.s. Allah kër e kryoj Pastaj edhe pasartë të ti Krej të adhurun veç Allahum subhanahu e ta'ala Kur filloj shirkëu Thotë Abdullah i Benabasi Radiallahu anhu Thotë shirkëu ka fillu Djetë shekuj Pas Ademit a.s. Dëme thonë njëmi vite Pas Ademit a.s. Thotë Allah subhanahu e ta'ala Kanë në nasu umetën wahida Njerës kanë qenë një umet Krejt janë konë një din Krejt janë konë të uhid Pas taj Pas një mi vjetëve Ishin disa njerës Të cilët ishin musliman devotëshëm Ishin pes vetë Emrat e cilve Allah subhanu wa ta'ala I përmendi në kuran I përmendi Uad Sua Jehudh Jauk edhe nësra Këta ishin musliman Dëvotëshëm Kur vdicën Popullit disa për njerëzve than Ata varezat e atyne me nda veç Me i kujtu që janë kanë njerëz dëvotëshëm Kur të ishojmë varet e atyne në kujtëjnë edhe neve Edhe na mu mundu që të Allah mu bo dhe na njerëz dëvotëshëm E mas një kohë pas të e thanë Me janë ngritë varezat E pastaj me i vizatu me i vëdhën forma Dërisa kur ndrëj jetë Kur kaloj ajo generat Erdhën generatat jetër E kur erdhën pastaj i pan Ata varezat, ato statujat Aty në njerëzve të mirë Ata herë thanë këta jenë njerëz të mirë Allahu i donë Ka mundësina me i lutë këta Këta me ndërmjecu të Allahu Allahu me ne pranuneve i badetet Edhe kështu filloj Shirku, filun njërtë me adhuru dikan tjetër, pos Allah subhanahu wa ta'ala. E pas taj popull në pas populli, shkatrim pas shkatrimi, er koha deri sa një person, i quajtur Amr ibn Luhaj el-Khuzai, er në Mekke, të mushrik të Mekkes, mushrik të Mekkes në të koha disa adhononin, djelin, disa yjet, disa zjarin, deri sa er kjo personë e pasta e panket si njeri i mirë, si njeri i devotëshëm, edhe i adhan udhecin ajme e udheqat popull. Ky person, një udhtim që e pat në sham, e pas e në sham, njërt i adhurojnë idhuit. Atëherë e mori një idhull, cilin e qua ishin hubel, edhe u aqëj banorve të mekkës. E atëherë mushrik të mekkës, Gjithë fillun me adhuru këtë idhull E pastaj prune dhe disa idhull tjerë Si që është lati, auzaja, menati edhe idhull tjerë Dërri sa Allahu subhanahu wa ta'ala e qëj pejgamberin sallallahu aleyhi wa sallam Që me e pastru me e largu shirkun edhe me i largu këta idhull Kurërt pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam I gjithë për rreth qabes treqin e gjest dhe idhull the dronin mushrik temekkez e pastaj edini mir mas nje kohë pe ambëri sallam kur e çliroj Mekën kur e shkatroj shirkun edhe kur hini tauhidin at vend atër pe ambëri sallam i pastroj edhe i shkatroj atë idhuj pra shirku ka fillu 1000 vite pas ademit alayhis salam pastaj autori përmend llojet e shirkut Shirkë u është dy loje Shirkë u është dy loje Shirkë i madh edhe shirkë i vogël Qa shirkë u i madh? Shirkë i madh është Gjdo fjalë apo vepër Që Allahu ose pejgamberi sallalli e sellem e kanë qujtë shirkë Allahu Kurani ka përmend se ajo është shirq ose pejgamberi sa selam më ka përmend hadith që kjo është shirq. Edhem poshtë argumenteve, ai person që e that at fjalë ose e bën at vepër del prej dini në sa i person. Bien çal shirq edhe del prej dini, edhe as për gjithmonë në xehannam, kjo është shirq i madh. A është e qort? Spari Allahu, ose pejgamberi sa selam e kanë thujt shirq. Pastaj, në bastë argumenteve kjo shirk nëzjerë pre islamit Kjo shirk i madhë Shirk u i vogël Qoft fjal apo veper Që Allahu ose pejgamberi s.a.s. e kanë qujtë shirk Po në bastë argumenteve kjo shirk nuk nëzjerë prej dini Edhe kjo person nuk është për gjithmon gjehnem Kjo shirk u i vogël Ashe qartë Shirkë u i madhë, shirkë u i vogël Dujat, Allahu ose peamberi Sa salem i ka qujtë shirkë I madhi Të nëzjerë prejdini I vogli Nuk nëzjerë prejdini Nëse bjen shirkë madhë është për gjithmonë në gjahënëm Nëse bjen shirkë të vogël Nuk është për gjithmonë në gjahënëm Cili është për shembul shirkë i madhë Shirkë i madhë është gjdo i badet që në sencë i drejtohet dikuj tjetër pësë Allah subhanahu wa ta'ala Ose ato i badetet që i përmendëm derësi në kaluar Ose edhe ato i badetet që nuk i kemi përmendë nëse i bon dikuj tjetër pësë Allah subhanahu wa ta'ala Kjo shirkë i madh i tilit në tjerë Prej dini Shirkë i ka disa veqëri prej gjunahave tjera Një Shirkëu është që Allahu subhanu wa ta'ala nuk e falë asë njëherë Nëse një person Ka mundësi me ranë zina Edhe nuk pëndohët Kur delë para Allahot, Allah mundet me e falë Një person vjedh Edhe nuk pëndohët Kur delë para Allahot, Allah mundet me e falë Një person banë edhe banë edhe banë Ku me ditë sa gjenahë Përve shirkët Ka mundësi Allah unë akiret Me ja falë Po nëse një përsan bën shirk Edhe nuk pëndohet Allahu ati as njëher nuk ja falë As shirkën e madh As shirkën e vogël Po shirkën e madh E dënan me gjahennem edhe nuk del as njëher Shirkën e vogël e dënan me gjahennem edhe këta nuk e ja falë Po dikur delë prizori i jehenemit ka than allah subhanahu wa taala inna allah la yaghfiru an yushrak bih allah nuk e fal ti bëosh shirkat i allah o ta nuk e fal u yaghfiru ma dun zalika limen yasha e përveç shirkut allah kujt don i afal çdo gjëna përveç shirkut allah kujt don i afal ndërsa shirku allah subhanahu wa taala nuk e fal Dëlimi tjetër është Se shirkë krejt punë të mira të i banë pluhur Në edhim, nëse e banë një gjuna Ka mësi pas ti me banë një punë të mirë Punë e mirë të fshinë punë në keqë Nëse punë e mirë të fshinë punë në keqë Kjo punë në keqë e cila shirkë Të i fshinë krejt punë të mira Allah subhanu e ta'ala Masih ka përmenë kuranë 18 pejgambar I ka përmend emrat e tyre një mas një Mas i i përmend këta thot Walau është shraku Krejt këta pejgambar Me i pasbo shirkë Allahut Lë habita anhum ma kanu ja amelun Krejt veprat e tyre ishim bo plunhur Edhe thot për pejgambarin sa salem Lë in është shrakte Lejah beton në ameluk Edhe ti, o pejgamberi Allahot Me i pasbo shirkë Allahot Allahu krejt pun të tua Ti kishbo pluhur Do me dhon shirkë Krejt pun të mira ti ban Pluhur Gjithashtu Peygamberi S.A.S. Në hadithin që e transmiton Abdullah Ibn Mesudi Radiallahu Anhu I cili thot E kam dëgju pejgamberi S.A.S. duke thon Menmate يُشرك بالله شيئا دخل النار كوش فداس دوك ايبو اللهو تشرك اي بيرسون كافر تهي ن جهنم فاد عبد الله بن مسعودي اونه ثم ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه فاد اونه ثم كوش فداس هذا نوك ايبان اللهو تشرك قام هين جننت جيت اسطو بي امبريسه عليهم فاد Men lëkja Allahe La ju shri kubihi shejën Dëkhalen nërë Kush e takon Allahum Edhe nuk i ka po shirk Allahut Ka për të hi në gjennet O men lëkja Allahe Ju shri kubihi shejën Dëkhalen nërë Edhe kush e takon Allahum Edhe i ka po shirk Allahut Ka për të hi në zjarë Gjithashtu në hadithin tjetër Që e transmetan Bukhario dhe muslimi Thot pe Amberi Sa Salam Më ka arë Gjibrili A.S. Edhe më ka përgzu Se kush vdesh prej umetit të tënd Edhe nuk i ban Allahu të shirk Ka për të hii në gjennet Thot për Ambiri S.S. Sa I tha Gjibrilit Wa in zena, wa in saraq Edhe nëse ka bo zina Edhe ka vjedh Tha Wa in zena, wa in saraq Edhe nëse ka bo zina Edhe ka vjedh Edhe nëse ka bozino, edhe ka vjedh, nuk i ka bëllallahu shirq, ka me hyj në xhenet. Edhe pse kjo nuk do të më thonë se ka me hyj në xhenet direkt, po ka mundsi Allah më ia fal, më hyj në xhenet, ka mundsi Allah më e dënu, po prap dikur më hyj në xhenet nëse Allah subhanahu wa taala nuk i ka bëll shirq. Pastaj autori e përmend çka shirku i vogël. Na tham shirku i vogël është Ajo që Allahu subhanu wa ta'ala Ose pejamberi sasallim e kanë quit Shirk Po në bastë argument tëve Nuk të në nëzirë për e dini Për shembul Thot pejamberi sasallim Inna akhwa fe ma akhafu Aleikum E shirkul esgar Ajo që mës shumë ti kam frik për juve E shirkul i vogël Thënja Rasul Allah wa O me shirkul esgar O pejgamberi Allahot Qka shirë ku i vogël Tha E rria Syefasia Me i bo pund Për syeface Te syefasia Ndallemi pak ma shumë se është shumë më rëndësi Për se cilin muslimon Syefasia është dy loje Një loje është Nëse e ban i badetin nësens, filimin e ibadetit bazën e ibadetit e ban për që e faqe për që e mullë ka person nuk falet hmm? ka raste që krejt kanë muqun mu fal kës falet po mos të dojnë ata që krejt u falem vëq kës falet ose krejt e bëjmë filan ibadetin vëq kës e ban kës qohet edhe këj e ban ibadetin për kanë e banë Për dikant tjetër pas Allahut Kjo është sjo si e fasi Po shirkë i madhë Del për i dini Thatë Allahus subhanu wa ta'ala Kër fletë për munafikat Innel munafikine ju khadi'uun Allah Wa hua khadi'uhum Munafikat mundohen ta mashtrejnë Allahum Allahu i mashtrejnë ata Wa idha kamu iles salati Kamu kusala Kur qohen munafikat për namaz Çohen me përtaci. Më nzi se çohen mufal. Pse? Ju ra'un-nass, çon mufal për sy e façe për mi pa njerëz. Me thon edhe këto falën. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. A do nuk e përmendin Allahun për vetë se rallë herë, për vetë se shumë pak. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala kur flet për atë i cili jep sadaka, edhe e bën këtë për sy e façe fot ka lëdzi yunfiq malahu ria'an nas sikur ay icili jep prej pasuriz vet per tapon njerz per sye face wala yu'minu billahi wal yawmil akhir adanuka abasan allahun adidten e gjykimit fa mathalu kamathali safwanin alayhi turab shembulli kti icili jep pasuri per sye face është si kur shembulli i një gurit që mbi ta ka dhe, ka pluhur fa e sabëhu a bilun, fa tërakehu salda, e pastaj bjen nishi edhe e pastran e lanat gur, nuk mbet as një fije dhe unat gur ashtu është shembulli i kti i cili e jep, për që e fa që kjo e jep, mbet si a i gurit që së mbet as një fije pluhurin ta edhe ve pra e ti mbet Ashtu e pastor nuk mbet prej asajve prej as njësën Pra nëse si e falësia është në nësins të i badetit Në filim të i badetit O shirkë i madhë A shë qartë? E dyta Nëse i badet i pohet për hirtë Allahut Ti e falë namazin Për ka në falë? Për Allah Në rekatin e dyta Tret E shesë e hindi kushë Të atharë anisim me zbukuru pak namazin. Dha mashallah filani, h? Hm? Kjo është sifatë apo ti i badetini etu evo i etu zbukuru për atë filanin apo? Kjo është shirq i vogël. Pse? Se ti fillimin, fillim për kanë një isim me boj badetin, për Allah. Për kanë jetu zbukuru, për dikant tjetër pos Allahut. Kjo është shirq i vogël. A ta prish ket i badetin A ta banë komplet luhur Ambet di shkapja ti i badeti Kanë thonë djetar Nëse qaj i badet Filimi edhe fundi Jënë t'lidhur me zveti Për shembul Namazi Rekati i paro shi lirët me rekatin e katërt Ti s'ke dalë pi namazi Nëse në filimi e ka një sinqërt për Allah Po në funde ke bo për di kanë tjetër Po s'allat Ta prish komplet i badetin dhe më dhënë ti që të namaz nuk e ki edhe i kebo shirk Allah subhanu wa ta'ala për nëse i badeti, filimi edhe fundi nuk janë të lidhur me zveti për shembul për shembul ti eshe një fukara edhe dhe dhe në mindi mu jajep disat hola mësë jajep eshe që i pokalojnë disa njerës ti indjerë edhe disat jera edhe jajep këta dyjat nuk janë të lidhur a me zveti e para e para është pranuar me Allahu. E dyta nuk është e pranuar. Pse e para është e pranuar, se e para nuk është e lidhur me dytën. A është e qartë? Do të them, nëse fillimi dhe fundi lidhen, prishet ibadeti i komplet. Nëse fillimi dhe fundi nuk lidhen, çaja që është për Allah, ajo mbetet Allahu. Çaja e cila nuk është për Allah, ajo prishet edhe bëhet pluhur. A është e qartë? Pastaj disa loje syefasis syefasia ka mundësi më shprej në disa mnyra një mnyr ka mundësi syefasia më shprej në vepra ti me vepër me e bo një vepër për syefaqe si e përmendëm namazin me zbukuru me donë sa dhe ka për di kanë tjetër e kështu me rat syefasia ka mundësi me kanë edhe me me fjalë Ka mundësi, ti kur ti është medikan Gjuha të rin E lagur vazhdimisht I banë dhikër Allahu Pse banë këta, me të pa tjertë Që ti mashallah vazhdimisht e përmendë Allahu Ose je duke hetë rrugës Krytë të poshtë edhe lezonë kuranë Kjo është mirë, ki është përblimë të madhë Po ti nuk e ki për Allah Ti e ki që kur tecë ish krejtë kush kalanë Me të pa mashallah filani Ka hetë veç kuranë lezonë hmm? Kjo është si e faqësi E g Syëfasi ka mundësi me kon edhe në veshje. Kan thon dietart ka mundësi dikush ka tesha të mira, ka tesha të reja, shkoni vesh disa tesha të tjera. Bot miskin kur tashohet një më thon mashallah ky izahid, ky hic lagman mas dunjas. Edhe ka edhe si intereson dunjaja ky. Mashallah muslimani mir. Pse këta? e bën këto? E bën për ta lavdruar tier. Domethën syëfasi në veshje. Ose thajnë ulemat, ka rast e kur dikush veshet me tesha të gjalarve Me veshje të ulemave Edhe del të hetë se në menësi në njerëzë Kur të ashoj njerëzë me thonë, mashallah Ku me ditë cili alim është kjo Do me thonë, syufaci në veshje Ka mundësi me pas syufaci në trup Si e kanë disa prej grupeve të devijume, prej shijave dhe disa tjerë E bëndoj një gurë ose një, një rëth në balë E lidhin edhe bjenseshde Rijat që me ju po këtu një shenjë Kur të shojnë tjetë me thonë Masha Allah, këj ku me ditë sa falë në maznatë Ju ka po shenjë e sejtës Në balë, ose ka mund që i pavnu asë një send Dikush falet në atën të shpia Këta e ka ndërmjetë ati edhe Allahu Po këj një jetin e ka që kur të shojnë njërtë Me thonë Masha Allah Këj në balë shenjë e sejtës Këj ku me ditë sa i badet i banë Allahu Kjo është që e faqësi në trupë Ose ka mundësi dikush është agjerushëm, as nuk e lën gojën, as nuk nuk pastrohet, nuk i pastron dhënd, për çka? Kur ta shohë njëri të shohin gojen e thatë këy për gjuna. Mashallah, ky agjeron edhe në pik të nxehtëtit. Hë? Hmm? Kjo ka mundësi me kon si ufaqsi në trup. Pastaj dietard kanë përmend rrezikun e si ufaqsisë. Ky si ufaqsi duket shumë lehtë. Ka mundësi shumë prej muslimanëve më rëndta. E kjo është një rëzik shumë i madhë Prej rëzikjeve Sy e faqsis Në një është se ka mundësi me cu në shirkë të madhë Në thamë zbukurimi i badetit Nëse filimi është për Allah Mandi zbukurot për dikant tjetër O shirkë i vogël Apo? Kjo është shirkë i vogël Po ti nëse e banë si shpesh Ka më mundësi ma arrit Në shirkë të madhë edhe të nëzjerë prej dinit kjo është rëziku në një në ndy kjo ta prish i badetin nëse e përmendo ma herët nëse i badeti është indam fillimje dhe fundi që i badet i cili përfshinjet me syefasi prishet edhe bot plunghur në ntre syefasia shkakton dënimin e Allahut në kheret Hadithin, cilë në ka përmend për Amberi S.A.S. Gjith edini Allahu Subhanu wa ta'ala Ditën e gjykimit njerës të parë Që mpytje, ka me i marën pëtje Ka thon i pari Ajë person i cili e ka thon Jetën Njerës ka thon filani është shëhid Kur del para Allahut Allahu ka me i thon O ti filan Që ka keve prutin dë njo Thot Ka atel të fike hatta istajhad thot kum luftu për hir të andin deri kur kum ra shahid thot allah subhanahu wa taala kadhabt porin ti kta nuk e ke bë për hir timin ti kta e ke bë me thon filani trim edhe të kan thon e pastaj thot ju urdhnon me like et edhe me like et e marrin xhak edhe me ftyr e hudhin në xhehennëm ka thon Personi tjetër, është ai person i cili ka pasur dituri, edhe atë dituria u ka dhënë të tjerve. Edhe ka lexuar Kur'anin shumë mirë. Kur del para Allahut, Allahu i thot, çka ke vepruar ti filan? Thot ja Rabb, kam marr dituri. Ju kam dhënë të tjerve, ju kam su dinin, edhe kam lexuar Kur'an për hir të Oundin. Thot ja këdëbt tipo rend se ti këto nuk e ke bë për Allah. Po ti e ke bë, si më thon filani Alim i Marr. Filani mashallah shumë davetman. Filani mashallah ku e lexon Kur'anin me taknosht spirtin. Ti e ke bë këtë për me thon kështu. Edhe njerëz kanë thon e ke fitu atë që e ke dash. I urdhënon me laj këtë dhe e marrin zak e hudhin në xehannam. Edhe grupi i tretë aj person i cili ka dhënë shumë pasuri, thot Allahu çka ke veprua ti filan, thot ja Rabb, nuk kam lan asnjë rrug që ti e inknosur me dhon përveç se kam dhon at rrug. Thot Allahu po rën se ti kto nuk e ke bë për Allah, po ti e ke bë me dhon, mashallah filani bujar i madh, filani shumë xhemer. Edhe të kanë thonë Edhe urdnonë Allahu Që edhe këtë person me marë dhe me hudhë në gjëhënëm Për asë ju e faqsia Edhe nëse veprat i baditet një shumë të mdhaja Edhe nëse veprat është deri sa njeri e sakrifikon edhe jetën e vetë E derdhë gjakun e vetë Ose sakrifikon edhe jetën e kalon Të lypë, të marë mësim Të emësudinin Allahu E kalon jetën dështë atë të një jetën Dhe vetë të bo përhirë Jo për hirtë Allahu Edhe e lezën kurani në vazhdimisht Jo për hirtë Allahu Ose jepë shumë pasuri Krejt këto vepre nëse banë për dika në tjetër Shkaktojnë dënimin Allahu Subhanahu wa ta'ala Pika e katërt Reziku i katërt Isu e facis është se kjo është një fitne Që pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallem Ka pas frik për umetin e ti Ka thonë sallallahu aleyhi wa sallem A la ukhbirukum Bima hua akhwafu alejkum Rindi Minel mesih i dëdjal Këthën Për një fitnë ti asht Ti kam frik Ma shumë për ju Se sa fitnëja dëdjalit Këthën Poja rasul Allah Këthën E shirkul khafi Shirkul ifshat Shirkul që nuk duket Këthën E njekume rrëgjul Fe ju salli vi zin solateu lima yara min nadar rajul çohet një person edhe e fal namazin edhe e zbukuron atë për çka për shkak se atë e shikon një person Përket, për këtë peamberi sallam ka pas frik më shumë se sa fitneja e dejallit gjithashtu një rrezik tjetër është se syefasia të korrit në ndonjë Ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Men s'ma'a s'ma'a Allahu bih, u men yura'i yura'i Allahu bih." Ai person i cili i, i bën veprat për syë façë, Allahu nuk e le më atë. Po as që ju façsiç janë e ka Allahu ja nxjerr, edhe krijt njërë të marrin vesh se filani nuk ka shtagva, nuk e ka përirt Allahut. Filani, po po, e dim në ata m'ku do. Krijt njërë të marrin vesh se ti nuk i ki punt Për hirtë allaut Allahu e korit Prendu një Një rezik tjetër Që e kam përmen djetartë është Se ti nëse i bën veprat për sy e faqe Bosh mjet talje Tjertë mandi bëjnë hajgare me ty Si shtë transmitohet Si një person I cili gjuhet Tahir ibnil Husein Kër e kataku Abdullah i bën mërhozin I ka thonë Qesa vit e je një rakë Qësa vite që ke ardhë në Bagdad Ka thonë që 20 vite jëmë një rak E që 30 vite që se prishi agjerimin hm? Qësa vite e një rak Që 20 vite jëmë një rak A ma që 30 vite Unë agjeroj për hirtë Allah Ka thonë oti filan Në të vetëm për një send Ti në të regonë 2 sende Ose si që për me ndët të na Një person i cili O konë të e falë në mazin Një dy vetë kanë dhëmë, mashallah, qëfar në mazi, qëfar i badet i bëjt ka kjo Allahu Ajtu u farë dhët, po po edhe agjeru shëm jam hmm? Bodë mjetë talje nëse i ban veprat për dikan tjetër Posë Allahu subhanahu wa ta'ala E pas ti reziku Gjithë e pamë se syofacia është reziki madhë Edhe ka mundësi se cili me ranta Kjo është një smundje e cila kërkon ilaç, kërkon shërim, si më e shërua kës sëmundje. Dietar kam përmend disa çështje, të cilat ta ndihmojnë me e shërua kës sëmundje. 1. Me e njoft Allahun subhanahu wa taala. Sa ai i cili e bën ibadetin për sy e façë, ai nuk e njeh Allahun si duhet. Ai nuk i dinë emrat edhe cilësitë Allahu. Ai nuk ka bindje thellë në zemër Se Allahu është duke e pa Allahu e dinë që ka ka në zemrën ati Se nëse ka frikë Allahun E nje Allahun E dinë që Allahu shë atë që duket edhe nuk duket E dinë që Allahu e dinë Atë e cilë ashe jashtme Edhe atë e cilë ashe brendshme Ajë nuk e banë i badetin për dika në tjetër posë Allahu Edhe e dinë madhështinë Allahu Edhe e dinë dobsinë e insanit Edhe kur të krasanë Allah është ajë i cili ka kryu qdo send Allah është ajë i cili ti ka dhon krit mirat Allah është ajë i cili nuk i përndjan asë një send Edhe e krason një person i cili nuk ka kur farvlere Sot ka linë në sërvdes Ti i baditin me e bo për këtë E me i bo shirkë Allahut Ajë person që e një Allahun si duhet Nuk i i bo në veprat për së e faqe Në ndy Me kërku në dim për Allahut Edhe me kërkuim mbrojtje prej Allahut, ti Allahu më të mbrojt prej sjoj fajësis. Për atë për ambientin sa osallem na kamsua dhe ka thon, thani Allahumma inna na'udhu bika an nushrik bihi shay'an na'lamu. Na o zot, kërkojmë që të na mbrojsh prej shirku të cilin e dim, u ne staghfiruka lima la na'lamu. Na edhe kërkojmë falje për asaj që nuk e dim. Banke dua me bërë dhe shqip Nuk prishpun O Zat, kërkojmë mbrojtje Me në mbrojt prej shirkut të cilin e dim Edhe kërkojmë falje prej asaj që nuk e dim Me bërë dua që Allahu me të mbrojt Mas me i bërë veprat për që e faci Në tre Me pas dituri në qështje takides Me pas një huri Ma të thella edhe me e ditë rëzikun e shirkut, edhe me e ditë dobin e të ohidit. Nëse e një të ohidin, e një edhe shirkun, ka mundësi ma letë ti muhrujt prej shiofasiz. Ndërsa nëse nuk e din ti, asë që ka shiofasia, asë nuk e din që ka shirk i vagël, asë nuk e din që ata Allah së ta falë asë njëherë, asë nuk e din që ti prish i badetet, nuk e din që shkaktan dënim në khirat, ti nuk ruhësh prej saj. Pra atë me njoftë këtë rëzik të ndihman që ti më urujt për e kësaj smundje Pastaj, për e kësaj smundje kam pas frikë edhe sahabet e përgëmberit s.a.s. sahabet me gjith ibadetin që e kam pas me gjith sinceritetin që e kam pas kam pas frikë që mës t'i bojnë Allahut shirkë edhe nësë ajo është shirkë i vogël për atë përgëmberit s.a.s. kur izbritja jetin që në që në që në që në që në që në që në që në që në që në q Walledhine ju utune ma atau Ata të cilët japin Pre asaj që Allahu ju kathon Wa kulubuhum wajjiletun Ennehum ila rabbihim ragiun Edhe zemrat e tyre janë të friksume Zemrat e tyre janë të rishtume Kur dalin para Allahu subhanu wa ta'ala Asha radiallahu anha tha Ja Rasul Allah Aflet kjo ajet Për ata të cilët Kanë bo zina, kanë vjidh, kanë pijë alkol Ata të cilët kanë medal, kur dalin për Allah I kanë zemrat e friksume A jonë ata të cilët i kanë bukë të gjunat e mdhaja Tha sallallalli e sellem Jo ojbija e bubekrit Tha po këta janë ata njerëz Të cilët kanë agjeru Kanë dhonë sadaka Kanë bo shumë namazë Edhe pastaj kam pas frik për Allahut Se kam mundësi kur dalin për Allahut Allahum mos me jau pranu asë një ibadet Kam donë shumë shum, Kam agjeru shumë Kam falë shumë Për ap dalin për Allahut me zemra Të frikësume Pse? Se kam mundësi kur dalin për Allahut Allahum mos me jau pranu ibadetet Për atë Thot ibn ebi Mulejke I kam taku Tril dhejt prej sahabëve Prej shokve të pejgamberit s.a.s. Krejt kan pas frik një fakun Krejt janë tut Mas pobin një fak Edhe as një për e tyre nuk ka thon Se imani jem është imani Gjibrilit Ose imani jem është imani i Mikailit Gjitha është do Hasan Basri u Rahimullah ka thon Më hafëhu illa mu'min Nuk frikohet prej një fakut Përveç se mu'mini A i tili është besimtar A i tili është muslimani mirë Ka frike dhe ruhet Wala eminehu illa munafik Edhe nuk garantohet Nuk sigurohet prej një fakut Përveç se a i tili është munafik Munafik ustu të t'it është i garantohet prej një fakut Nuk ka frikit A muslimani mirë Frikit që ka mundësi Me i bë Shirk Allahut Ose ka mundësi Me ranë një fak Gjithashtu prej atyret cilët të ndihmojnë që të ruësh prej syofajsis është me imësheh veprat e bon një ibadet fsheh ati ibadet mos i ja atë rego se cilit mos i tregoj ibadetet se fështire ki me rujt sinceritetin kjo është që të ndihmon ti me i bo veprat vesh për Allah shtrot pytja a krejt veprat duhet me imëshef edhe farzet edhe na filet Ka thonë Riz Ibn Abdus Salam Ka thonë ibadetet janë tri loje Në këtë aspekt ibadetet janë tri loje Një e tila është ibadet që bëhet haptas Për shembu e zani Së kanë me i muslimat me e thirë e zani Në të kënë më shëftë mos me i një kërkush Se mos përbohet ibadet i për që e faqe Jo, këj ibadet bëhet haptas Namazi me gjëmat Së këna mundallë në më falë të shpija Pëse? që të arrujmë sinceritetin jo jo, duhet me dalë me falë namazin në gjemi edhe me bo sincer për Allah do me thonë i badetet që janë caktu me më bo haptas loj i dyt aj i badet i cili është ma mirë më u bo shëft si është namazin hatas agjerimin afile edhe i badetet tjera cilat janë ma mirë me i fshe mos me ti dit askush Edhe e treta Aj i badet Që ndë njëher është më mirë me mëshef Në dë njëher është më mirë me bo Haptas Si, kanë thonë disa pëj djetarve Nëse je prej njerëzve Që njerëz të pasojnë Edhe të këshyrin shumë Më miro me bo haptas Për shembul të je hoq Ose je alim Ose je i zot të i shpisë Familia këshyri në prejteje, gjemati këshyri në prejteje, marrin mësim Nëse ti e pësada ka një fukaraz, edhe gjemati ka me shku me dham Nëse ti e ban një ibadet, edhe gjemati ka me ebo ati ibadet Nëse domacini e ban një ibadet, edhe familia kan me ebo ati ibadet Ma mirë është me ebo haptas, që edhe tjertë me marrë mësim Duka u mundu me rujtë sinceritetin A nëse nuk i e njeri që pasosh, që njerës nuk të këshyri në ty e bane nuk e bane, njërës nuk marim sim prejteje, atëherë më mirë është me e boj i badetin, fshe, mës me ta ditat i badet askush, edhe fundit e cilat në dihmon, me i pas veprat, i badetet e sinqerta, është më u shëqru me njërës të mirë, më u shëqru me njërës devotshëm, më u shëqru me njërës Sinqerë, pse, se ka thonë për Amberi S.A.S. Elmar u Aladini, Khalili Pse cili është në fejnë ati shokut vetë Në fejnë ati jaranit vetë Nësa e është i mirë, ka me ndimua dhe ti me konë i mirë Nësa e është i sinqertë, ka mu mundu me ndimua dhe ti me konë i sinqertë Nësa e është munafik i bon veprat për që e faqe Ka mu mundësi edhe ti mundiku prea ti me i bo edhe ti veprat për që e faqe Edhe pika e fundit disa vepra që nuk logaritën syofaci po ka mundësi dikush pre njerëzve me mëndu që kjo është syofaci nja vesh e e mirë më uvesh mirë më uvesh bukur nuk është syofaci në e përmendëm a e personi i cili veshët me teshat vjetra ose mundod më paracitë i devatëshëm kjo logaritë të ciofaqësi po më uvejsh bukur nuk logaritë të ciofaqësi edhe nëse të thojnë tjertë mashallah filani shumë i pasër hm? mashallah filani veten, i mban vetën i ka hije si musliman kjo nuk o ciofaqësi nëse tje ban për Allah për atë një person kër e pyti për Ambejr i tha ja Rasul Allah një person ka qef që me i vejsh teshat e mira me i pas nalët e mira Tha sallallalli e sellem Inna Allah e gjemilun Juhibbul gjemal Allah o është i bukur Edhe e don bukurin Tha kjo nuk është Mëndje madhësi Mëndje madhësi Tha është Mos me e pranu hakun Edhe me i nëndshmu njerës Dikush të tregon një diska Ti nuk e pranon Vec se filoni të tregon Kjo është me i nëndshmu njerës Ose me i nëndshmu njerës Ti kemet me mkazumua Ej, kure kum ditu në këtë ti Kjo është mendje madhësi Po mu vesh bukur nuk është mendje madhësi E dujta Ka mundësi dikush me e bo një ibadet Për shkak shoshiris mirë Për shkak shoshiris mirë Për shkaj mund dikush I fal ka dy rekat Në maznat të gjdohet E ban për Allah Një nat i ka nërë misafir do musliman të mirë Ato falen ma gjatë Falin 8 rekat 12 rekat Jonë musliman ma të devatëshëm Ky i hy vullneti edhe ky më fal pak më gjatë. Hë? Hmm? Kjo nuk ka hyfsi. Edhe pse ti se ke bën ka të tjera, ti çdo nat ti ke fal ka dy rekord, bashonte mundosh me u paraqit? Jo, mos mashtron shejtani me elon. Se ka mundsi ti mund diku, mashallah, të falën i bashkangjites edhe ti. Kjo nuk është hyfsi. E treta, fshehja e gjinohave. Shumë për njerëzë Thënë kur Allahu e dinë Së kam që ka me mëshef unë për njerëzë Kur Allahu më ka pa Krejt le të adinë Kjo është rezik Gjunahat nuk ban me ti ditë askush është mirë më mundu me i mëshef gjunahat E ti kur gjunaat, i mëshef gjunahat Ti paracitesh musliman ma i mirë Apo Kjo nuk është si e fasi Ka thonë për Amberi S.A.S. Kullu ummeti i muafa Illel mujahirun Kretu me të jemi janë të falur Ka mundësi kur del për Allah Allah me ja fal Përveç atyre që i bojnë gjunat Haptas Osa e ka po gjunajnë kume dit për asa vjetve Tash Ezbulonat gjunat Allahu nuk ja fal Për atë bileka raste kur dikush Kjo është prej gabimeve që i bojnë Në mesin e muslimanve Dikush të bëmpytje A ke provu në ere alkoholin A ke pi duhanin për para A ke pi duhanin për para A e ke hjek në herë mjekrën, a e ke bo filan gjunajnë, kjo është gabim Se nëse, Allah në rrujtë, po nëse dikush e ka provu alkoholin për para, qka ka me thonë ty? Nëse thotë po, e ka zbulu gjunajnë e vetë, Allah nuk ja falë Nëse thotë jo, ti e kështim e mos me thonë vërtetën Për atë nuk është mirë me vetë dikan A e ke bo filan gjunajnë për para Nuk është mirë me vetë Mos më u mundu me o ja zbulu njërzve gjunajt Se kur i zbulan gjunajt Allahu nuk ti falë Pra me imë shef gjunajt Nuk është syofaci Edhe e fundit Nëse një person i ban i badetet Për Allah I ban pastrat sinqerta për Allah E pastaj njërzë E lavdrojnë Mashallah filani shumë musliman i mirë. Amba kë i ka ibadetet për Allah, jo për ta lavdruar njerëz. Kjo nuk prish punë. Bile pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, "Tilka ajilu bushra almu'min." Kjo është përgëzimi i shpejt për muslimanin. Allahu e përgjizon për ndërtonjë. Hala pa dal në ahiret, kreet njerë të lavdrojnë, mashallah filani shumë musliman i mirë, shumë musliman i devotshëm, shumë e ka frikë Allahun. Ti e kiket për Allah, kjo është përgëzim për Allahut për ty. Prej ndu një, para se me të përgëzu Allahu subhanu wa ta'ala Nakhirat Inshallah përson të e përfundojmë me kaq Inshallah Allah në të konë ndërësin e arshëm Wa subhanu këllahumma Bi hamdik E shhedu ala ilaha iland E staghfiruka wa tubu ilaj